Бути щасливішим, якби не той клятий перевал, який усе так швидко обірвав, так брутально припинив ледве народжене майбутнє, з якого залишилися тільки куці спогади, невиразні фрагменти з догадок і фантазування, що також утратили свій сенс. Ніщо не сприймається так боляче, як брутальне втручання випадку, стале рівномірне протікання життя – коли більш-менш знаєш, що буде увечері, що буде завтра чи в недалекому майбутньому. Чому це трапилося зі мною, увірвалося в моє життя? Чому ця дурна катастрофа на перевалі стосувалася саме тебе? Чому цей сліпий випадок не забрав будь-яку іншу жінку? На землі живуть Мільйони жінок кохають своїх чоловіків, народжують дітей, стають бабцями. Чому невблаганна доля вибирає одних, натомість не звертає увагу на десятки, сотні, тисячі інших, багато з яких, можливо, є менш достойними, ніж жертви жорстоких трагедій? Господи, я, мабуть, усе неправильно розумію. Хто я такий, щоб думати на такі теми і визначати кому треба жити, а кому ні. Згадую тебе, моя маленька дівчинко. Згадую власні згадки про тебе ще тоді, коли приїздила до мене, вириваючись зі своєї нестерпної, одномірної буденності, що пила твою молодість і робила завжди тривожною. Деколи думаю, що ти була послана мені вищою невідомою силою, щоб я міг повірити в неймовірне, але водночасу звичайне, щоб міг поглянути одного доброго дня на навколишній світ і сказати «все чудово, чудові дерева, що прикрашають вулиці і будинки, чудові люди, яких я не знаю, чудові машини, які, мов, інші живі істоти, також поспішають у своїх клопотах, не звертаючи увагу на йолупа, що радісно на них дивиться. Я не повинен був відпускати тебе. Я повинен був збрехати, що в касі квитків того дня не було, і що можна поїхати лише наступним потягом. Не було б цього пекла. Господи, я завжди не повинен. Ніколи не думав, що це може бути настільки приємно. Навіть безперервні потоки незнайомих людей, які раніше мене дратували, заважали йти – Тепер видаються мені милими і рідними. На станції вокзальна, знато помсонних людей з торбами, пакунками, валізами, візками, заходжу в метро, на силу запихаюся у вагон. Під шум метро згадую, як приймав екзамен, і мені стає трохи смішно. Студенти наперед знали свої білети, заготували кожен по бомбі відповіді на питання, а мені нічого не залишалося, як робити серйозний вираз обличчя і уважно слухати їхнє уміння читати зі шпаргалок. Зрештою, хіба було б справедливо змушувати їх читати нудні підручники з філософії, чи не доведи, господи, окремі роботи філософів, від яких у них би почалися мігреневі болі. Тільки перейшовши поріг власної квартири, до мене повернулося відчуття спокою та безпечності. Торби зі смачною усякою всячиною, яку разом зі мною п'яненьким запхали у вагон, має вистачити, бодай, на тиждень-другий. Тепер не соромно буде запросити на коньяк та червону ікорку до себе в гості знайомих. Завтра знову лекції. Ну дяга. «Чому ти не йдеш викладати гуманітарний заклад? Ну, хоча б Київський університет, – запитує несподівано Юра, – після 20-хвилинних телефонних теревень ні про що. Я себе там не бачу. Але там більше людей, які цікавляться тим же, що й ти. А ще на кожному кроці родич на родичеві сидить. Крім того, Юрку, я дуже стомився від навколо інтелектуального базікання. Мої аграрії та економісти мені цікавіші, можливо, тому, що займаються речами – до яких я дуже далекий, про які я більше ніде не дізнаюся. Наприклад, я оповідаю йому кумедну історію про одного з деканів аграрного університету, як йому дали хабара – живу свиню в лантусі. Поспіхом він закрив хабар у своєму кабінеті і побіг на нараду.